Vă încredințez, purtați răspunderea în întregime și în comun. Nu-mi pasă cum vă împărțiți munca, atâta numai că n-aveți să dați vina unul pe celălalt. Pentru mine sunteți un singur om. Cei doi cumpănirea câțiva timp și ziseră: Asta ar fi cam neplăcut pentru noi. Cum să nu fie, zise Ca. Firește că trebuie să vi se pară neplăcut, dar așa rămâne. De o bucată de vreme, Ca observa cum dă meseilor. Unul dintre țărani. În cele din urmă, acesta se hotărâ, se apropie de un secundant și voia tocmai să-i șoptească ceva la ureche. Când Ca îl împiedică, bătând cu punul în masă. Scuzați, zise Ca și se ridica. Ăștia sunt secundanții mei și acum ținem o consfătuire. Nimeni nu are dreptul să ne deranjeze. Mă rog, mă rog, zise țăranul intimidat și se întoarse de-a la grupul lor. Iată interdicția pe care trebuie să o respectați înainte de toate îl zise așezându-se la loc. N-aveți voie să vorbiți cu nimeni fără permisiunea mea. Eu sunt străin aici. Dacă sunteți vechii mei secundanți, înseamnă că și voi sunteți străini. Deci, ca trei străini ce suntem, trebuie să fim solidari. Bateți palma cu mine, ca să văd dacă ne-am înțeles. Amândoi întinse rămâinile îndată, arătându-se prea plini de râvnă. Lăsați labele, îl zise ca, dar porunca mea rămâne în picioare. Acum mă duc să mă culc și vă sfătuiesc și pe voi să faceți la fel. Azi am pierdut o zi de lucru, mâine trebuie să ne apucăm de treabă de vreme de tot. Să faceți rost de o sanie ca să ne ducă la castel și la șase dimineața să fiți cu ea în fața casei, gata de plecare. Bine, zise unul, dar celălalt sări cu gura. Zici bine și doaștii că nu se poate. Tăcere, exclamă ca, Mi se pare că vreți să începe să vă deosebiți unul de altul. Dar acum spuse și primul. Are dreptate, nu se poate. Fără autorizație, niciun străin nu poate intra în castel. Cui trebuie să te adresezi ca să obții autorizația? Nu știu, poate administratorului. Atunci o să o cerem prin telefon. Dați imediat un telefon administratorului, amândoi. Se repezire la aparatul telefonic, obținură legătura ce se mai îmbulzeau. În aparență erau ridicol de ascultători și întrebarea dacă arpentorul poate veni mâine cu ei la castel. Răspunsul fu nu categoric, pe care K. îl auzi de la masa lui. Dar răspunsul nu rămase atât de laconic, ci preciză, nici mâine, nici altă dată. O să telefonez chiar eu, zise K. și se sculă. De unde până acum K. și secundanții lui abia dacă fusese răluați în seamă, exceptând incidentul cu țăranul, Vorbele lui de acum stârniră atenția generală. Toți se ridicară odată cu K și, cu toate că birtașul căuta să-i rețină, se înghesuiră în jurul telefonului, formând un semicerc strâns. Majoritatea era de părere că nu i se va răspunde deloc lui K. Acesta fu să-i roage să tacă, nefiind curios să le afle părerea. În receptor se produse un zumzet, cum K nu mai auzise la alte telefoane. S-ar fi zis că se compunea din zumzetul anenumărate voci de copil, dar nici zumzetul lor nu era doar zumzet, ci cântecul unei voci din depărtări, din mari depărtări. Parcă din toate zumzetele la oaltă s-ar fi format într-un mod de neconceput o singură voce, înaltă dar puternică, care-ți lovea urechea, cercând parcă să pătrundă mai adânc decât doar în bietul auz. ca asculta fără să vorbească. Rezemase brațul stâng de suportul telefonului și asculta. Nu știa câtă vreme stătuse așa, când birtașul îl trase în fine de mânecă, spunându-i că caută un curier. Pleacă, strigă ca, nestăpânit, poate chiar în telefon, căci acum îi răspunse cineva. Se desfășură următoarea convorbire. Aici Oswald, cine e acolo? Strigă o voce severă și îngânfată, cu un mic defect de vorbire, pe care așa îi se lui ca, vorbitorul încerca să-l compenseze cu un dram de severitate suplimentară. Ca ezită să-și spună numele, era fără apărare în fața telefonului. Celălalt putea să se răstească la el, să trântească receptorul și atunci însemna că și-a baricadat o cale, poate nu lipsită de importanță. Ezitarea lui ca provocă nerăbdarea interlocutorului. Cine e acolo?" mai întrebă odată și adăugă. Aș prefera să nu se mai dea atâtea telefoane de acolo. Abia a trecut o clipă de când s-a telefonat." Ca nu se preta aceste observații, dar, decizându-se dintr-o dată, zise. Aici e ajutorul domnului Arpentor. Care ajutor? Care domn? Care Arpentor? Ca își amintit de convorbirea telefonică de ieri. Întrebați-l pe friț, răspunse el scurt. Asta a avut efect, spre propria sa mirare. Dar mai mult încă decât acest fapt, îl surprinse coordonarea serviciilor din castel. Răspunsul fu. Știu, știu. Eternul Arpentor. Da, da. Și mai ce? Care ajutor? Iosef, zise ca. Îl deranja puțin murmurul țăranilor din spatele lui. Se vede că nu erau de acord ca el să se prezinte sub alt nume. Dar ca nu avea timp să se ocupe de ei, căci convorbirea îi solicita toată atenția. Iosef, se miră celălalt. Pe secundanții cheamă, o mică pauză, în care desigur sigur că altcineva îi indica numele secundanților. Artur și Ieremias. Ăștia sunt cei noi," zise ca. Ba nu, sunt cei vechi." Sunt cei noi, eu sunt unul dintre cei vechi." Și am sosit azi în urma domnului Arpentor." Nu-i adevărat," strigă vocea. Atunci cine sunt?" întrebă ca, calm ca și până acum. Și, după o pauză, aceeași voce, cu același mic defect de vorbire, Părând totuși o altă voce, mai adâncă, mai respectabilă, zise. Tu ești vechiul secundant." Ca, a scuțit urechea la timbrul acestei voci, așa încât era cât pe aici să nu înregistreze întrebarea. Ce vrei?" De fapt, îi venea să închidă telefonul. Nu mai aștepta nimic de la această convorbire. Dar se simți silit să mai întrebe totuși în grabă. Când să vină șeful meu la castel?" Niciodată." Fură răspunsul. Bine." zise ca și agăță receptorul de furcă. Între timp, țăranii din spate înaintaseră încetișor, până în apropierea lui. Secundanții își dădeau silința să-i țină la distanță, aruncând totodată priviri piezișe spre ca. Dar totul părea doar un fel de comedie și, de fapt, țăranii, mulțumiți de rezultatul convorbirii, se lăsară cu cetul pe Apoi un om se apropiase din spatele lor cu pași repezi își croi drum prin grupul lor și, făcând o plecăciune, îi înmână lui ca o scrisoare. Ca rămase cu scrisoarea în mână și cu ochii pe acest om, care îi se părea mai important pentru moment. Semăna mult cu secundanții, era la fel de zvelt ca ei, îmbrăcămintea îi era la fel de strânsă pe corp și părea la fel de mlădios și de sprinten, deși era cu totul diferit. Ce bine i-ar fi părut lui ca să-l aibă drept ajutor mai degrabă pe el! Îi amintea nițel de femeia cu subgaciul pe care o văzuse la meșterul tăbăcar. Era îmbrăcat aproape complet în alb, într-un costum care probabil că nu era de mătase, ci un costum de iarnă ca și al celorlalți, dar avea gingășia și solemnitatea unui costum de mătase. Chipul lui era senin și deschis, ochii excesiv de mari. Avea un zâmbet care te înviora și te îmbărbăta totodată. Își trecu mâna peste față, ca și cum ar fi vrut să șteargă acel surus, dar nu reuși. Cine ești tu?" întrebă ca. Mă cheamă Barnabas, sunt curier," răspunse el. Și în timp ce vorbea, buzele i se întredeschideau și se închideau cu un aer de bărbăție și totuși cu delicatețe. Îți place aici?" îl întrebă ca, făcând un gest înspre țăranii al căror interes pentru el nu părea să fi scăzut." În timp ce îl priveau, fețele lor cu buzele groase și gurile întredeschise aveau o expresie de-a dreptul chinuită. Capetele lor erau tășite ca de niște lovituri în creștet, iar trăsăturile păreau să se fi format în timpul durerii resimțite sub acele lovituri. nu îl priveau totuși neîncetat, căci uneori privirile lor rătăceau în jur, oprindu-se înainte de a se întoarce din nou spre el, asupra câte unui obiect oarecare. Apoi, gestul lui K, îi cuprinse și pe cei doi secundanți care stăteau la oaltă, ținându-se cu brațele de talie și cu obrazul unuia lipit de-al celuilalt, zâmbind, nu se știa dacă umil sau ironic, și arătând astfel spre toți cei de față, ca făcea parcă un gest de prezentare a unei suite care i-ar fi fost impusă de împrejurări speciale, așteptându-se ca Barnabas să facă o distinție netă între el și ceilalți, ceea ce ar fi însemnat o oarecare intimitate între el și Barnabas, intimitate la care ca ținea cu tot din adinsul. Dar Barnabas nu lua în seamă întrebarea, fără nicio intențierea, firește. Asta se vedea cât de colo. O lăsă să treacă peste capul lui, așa cum un servitor stilat nu replică dacă stăpânul său spune o vorbă care îi este adresată doar de formă și mulțumindu-se să dea curs întrebării numai printr-o privire aruncată în jur, Făcuse-n cu mâna câtorva vațăranchi pe care îi cunoștea, schimbă două-trei cuvinte cu secundanții, făcut toate acestea într-un fel firesc și spontan, fără să arate însă că face parte din ei. Neluat în seamă, dar nu și umilit, ca își îndrepta atenția asupra scrisorii pe care o ținea în mână și o deschise. Textul ei suna astfel. Mulțimate domn. După cum știți, sunteți angajat în serviciile senioriale. Superiorul dumneavoastră direct este primarul satului, care vă va comunica mai în amănunt. tot ce ține de munca dumneavoastră, precum și de condițiile remunerării. Tot dumii sale îi veți da socoteală. Cu toate acestea însă, nici eu nu vă voi pierde din vedere. Barnabas, aducătorul acestei scrisori, se va prezenta din când în când la dumneavoastră spre a vă afla dorințele și spre a mi le comunica. Mă veți găsi mereu dispus să vă servesc pe cât va fi cu putință. Țin să am lucrători mulțumiți. Iscălitura era elizibilă, dar sub ea scria cu litere de tipar. Șeful cancelariei numărul 10. Așteaptă, îi zise ca, lui Barnabas, care se înclină în fața lui, apoi îl chemă pe birtaș, cerându-i să-i arate odaya, căci dorea să rămână va timp singur cu scrisoarea. Își aduse însă aminte că Barnabas, cu toată simpatia pe care ca o resimțea față de el, nu este decât un simplu curier și ceru să-i se dea o bere. Îl examină atent ca să-i constate reacția. Se vedea că primește cu plăcere și duse numai decât paharul la gură. Pe urmă, K plecă însoțit de bitaș. În toată căsuța nu se putuse pune la dispoziția lui K altceva decât o odăiță mansardată și chiar și asta cu greutate, fiindcă acolo dormiseră până atunci două servitoare care trebuiau să fie cazate în altă parte. În fond, nu se făcuse nicio altă pregătire, decât că fuseseră evacuate cele două fete. Odaia rămăsese probabil neschimbată. Patul, unul singur, nu era aștenut cu albituri, avea doar câteva perne și o cergă, toate în starea în care fuseseră lăsate noaptea trecută. De pereți atârnau câteva icoane și niște poze cu soldați. Nici măcar nu se aerisise o dăița. Sperau pe semne că noul mușteriu nu va sta mult și nu făceau nimic pentru a-l reține. Dar ca era dispus să accepte totul așa cum era. Se înfășură în cercă, se așeză la masă și la lumina unei lumânări se apucă să mai citească odată scrisoarea. Aceasta nu avea un ton unitar. Pe alocurea i se vorbea ca unui om liber, căruia îi se recunoaște dreptul de a avea o voință proprie. Așa era de pildă formula în care îi se adresa Așa era pasajul privitor la dorințele sale. Existau însă și pasaje în care era tratat fățiși sau mai voalat ca un muncitor mărunt, abia luat în seamă de la înălțimea acelui șef. Acesta trebuia să-și dea o steneala ca să nu-l piardă din vedere, iar superiorul lui ca era un simplu primar de sat, căruia era chiar dator să-i dea s poteală, singurul său coleg, fiind poate jandarmul satului. Erau contradicții incontestabile, atât de evidente, încât nu se putea să nu fi fost intenționate. Dar ca să atribuie unei asemenea autorități idei atât de absurde, încât să se datorească unor ezitări nici nu-i trecea prin minte. Mai degrabă interpreta contradicțiile ca un drept de liberă alegere ce îi se dădea. Se lăsa în seama lui cum să înțeleagă dispozițiile cuprinse în scrisoare, dacă va voi să fie un muncitor din sat, având cu castelul niște legături care oricum îl onorau, dar care erau mai mult aparente, sau dacă va voi să fie doar în aparență un simplu muncitor din sat, care însă în realitate aștepta ca toate relațiile sale de muncă să fie determinate de veștile primite prin Barnabas. Ca nu șovăi să aleagă. N-ar fi șovăit chiar dacă n-ar fi avut experiența acumulată până acum. Ca simplu lucrător în sat, cât se poate de izolat de domnii din castel, își zise el, va fi în stare să obțină ceva din partea castelului. Sătenilor, deocamdată atât de bănuitori față de el, li se va desega limba când el va fi devenit, dacă nu un prieten, dar măcar un consătean al lor. Și îndată ce nu se va mai deosebi prin nimic de un Gerstecker sau Laseman, asta trebuia să se întâmple cât mai gravnic, lucru de care depindea totul, desigur că ei se vor deschide dintr-o dată toate căile, care iar rămâne nu numai pururi închise, dar și nevăzute, dacă totul ar fi depins doar de domnii de sus și de îngăduința lor. O primejdie stăruia firește era destul de subliniată în scrisoare și chiar prezentată cu oarecare satisfacție ca ceva de neînlăturat, anume existența de muncitor. Slujbă, superior, muncă, fixarea remunerației, socotel de dat, muncitor, niște termeni care mișuna în scrisoare, și chiar acolo unde era vorba de altceva, decât de ceva mai personal, lucrurile erau spuse din același unghi de vedere. Dacă voia să devină muncitor, ca era liber să o facă, dar și atunci cu toată seriozitatea cumplită, fără nicio altă perspectivă spre altceva, ca știa că nu-l amenințau cu o constrângere reală, de care de altfel nu se temea, aici mai puțin ca oriunde. În schimb, se temea într-adevăr de puterea mediului deprimant, de puterea obișnuirii cu decepține, de puterea influențelor imperceptibile de fiecare clipă. De astea se temea cu adevărat, dar trebuia să aibă curajul de a înfrunta această primejdie. Scrisoarea de altfel nu trecea sub tăcere că dacă s-ar ajunge la conflicte, ar fi pentru că el, ca, va fi avut îndrăzneala să le declanșeze. Lucrul acesta era exprimat cu subtilitate și numai o conștiință neliniștită, nu încărcată, doar neliniștită, Putea să-l observe, și anume îndărătul celor trei cuvinte, după cum știți, referitoare la angajarea lui în serviciu. Ca se prezentase și din clipa aceea știa, cum se spunea în scrisoare, că fusese angajat. Ca îndepărtă o poză din perete și, în locul ei, agăță scrisoarea de cui. În această cameră avea să locuiască. Aici trebuia să stea și scrisoarea. Apoi, coborând în cârciumă, Barnabas ședea cu secundanții la o măsuță. Ah, aici mi-ești, zise Ca fără niciun rost, doar de bucurie că-l vede pe Barnabas. Acesta sări numai decât în picioare. Din clipa în care intrase Ca, țăranii se ridicaseră și ei ca să se apropie de el. Devenise o obișnuință lor să se țină mereu de dânsul. Ce tot vreți de la mine? strigă Ca. Ei nu o luară nume de rău și se înapoiară încet la locurile lor. Depărtându-se, unul din ei spuse așa, ca o explicație dată într-o doară, cu un zâmbet greu de interpretat, pe care îl adoptară și ceilalți. Mai află omul și câte ceva nou. și își linse buzele ca și cum acest ceva nou ar fi o mâncare gustoasă. Ca nu spuse nimic împăciuitor. Era bine dacă prindeau un pic de respect față de el. Cum ajunse însă în dreptul lui Barnabas, simți în cea fără suflarea unui săran. Venea că să ia solnița, dar ca bătut din picior de ciudă, iar țăranul o să fără solniță. Era într-adevăr ușor să-i vide haclui ca n-aveai decât să ațâți de pildă țăranii împotriva lui. Interesul lor stăruitor față de el era mai neplăcut decât rezerva distantă a celorlalți. Dar erau totuși ei rezervați, căci dacă s-ar fi așezat la masa lor, desigur că țăranii n-ar fi rămas acolo cu el. Numai prezența lui Barnabas îl reținea să facă scandal. Se mai întoarse încă o dată amenințător spre ei. Și ei stăteau cu fața spre el. Văzându-i însă cum ședeau, așa, fiecare la locul lui, fără să se spătuiască, fără vreo legătură vizibilă între ei, uniți numai prin aceea că se holbau toți la dânsul, i se păru că nu-l urmăresc din răutate, ci din alt motiv. Poate că voiau într-adevăr ceva de la el și nu puteau să o spună. Sau, dacă nu era așa, atunci poate doar într-un fel de a fi copilăresc, care părea ceva general al băștinașilor. Nu era oare copilăresc și birtașul, care, în timp ce ducea unui mușteriu un pahar de bere, ținându-l cu amândouă mâinile, se opri uitându-se la ca, fără să audă măcar că îl strigă nevasta, care scosese capul prin ca bucătăriei. Ca se mai liniștise puțin când ni se adresă lui Barnabas. Ar fi preferat să îi îndepărteze pe secundanți, dar nu găsea niciun pretext. De altfel, stăteau tăcuți în fața paharului lor de bere. Am citit scrisoarea, începu ca, știi ce conține? Nu, răspunse Barnabas, dar privirea lui părea să spună mai mult decât vorbele. Poate că aici, ca se înșela în bine, așa cum în cazul țăranilor se înșela în rău, dar efectul binefăcător al prezenței lui Barnabas stăruia. E vorba și de tine în scrisoare, și anume vei fi pus să mijlocești din când în când vești între mine și șef. De aceea m-am gândit că s-ar putea să știi ce conține. Mi s-a dat doar însărcinarea să predau scrisoarea, zise Barnabas, să aștept până o citești și să duc un răspuns scris sau verbal, dacă vei crede de cuvință să-l dai. Bine, zise ca, nu-i nevoie de nimic scris. Transmite-i domnului șef de birou, cum îi zice de fapt. N-am putut să-i descifrez Clam, vă zise Barnabas. "Transmitei deci domnului Clam că-i mulțumesc pentru angajare, precum și pentru amabilitatea sa deosebită, pe care o apreciez cu atât mai mult, cu cât sunt un om care încă nu și-a dovedit capacitățile de aici. O să mă conformez în tocmai dispozițiilor sale. Dorințe speciale nu am deocamdată. Barnabas, care ascultase cu atenție, îi ceru permisiunea să repete mesajul în fața lui. Ca, în cuvință și Barnabas repetă totul cuvânt cu cuvânt. Apoi se sculă să-și a rămas bun. Ca îi examinase tot timpul expresia feței, acum o mai cercetă pentru ultima oară. Barnabas era cam de aceeași înălțime cu el. Cu toate acestea, privirea îi părea să coboare spre ca, dar asta se întâmpla cu un aer aproape umil. Era cu neputință ca acest om să jignească pe cineva. Firește că era un simplu trimis, nu cunoștea conținutul scrisorilor pe care le-avea de predat, dar până și privirea, zâmbetul, mersul lui, păreau să fie o solie, chiar dacă nu știa nimic despre conținutul ei. Și ca îi întinse mâna, ceea ce îl surprinse vizibil, căci Barnabas avusese intenția să facă doar o plecăciune. Îndată după plecarea lui Barnabas, acesta se mai opise o clipă înainte de a deschide ușa, și privirea, zâmbetul, mersul lui păreau să fie o privire, care nu se pot opri asupra nimănui în special, ca se adresă secundanților. Mă duc în cameră să-mi aduc notițele, apoi discutăm despre prima noastră lucrare. Secundanții voiau să-l urmeze. Stați aici, le porunci ca. Totuși, voiau să-l urmeze. Ca, fume voi să-și repete ordinul pe un ton, de-astă dată mai sever. Barnabas nu mai era în vestibul. Și totuși abia ieșise pe ușe. Dar nici în fața casei, ningea din nou, nu-l zări. Barnabas chemă ca, Niciun răspuns. Să fie totuși încă în casă? Altă posibilitate nu părea să existe. Ca îl mai strigă odată cât putut de tare. Numele răsună ca un tunet prin noapte. De data asta răspunse totuși un sunet abia auzit din mare departare, atâta drum făcuse Barnabas la iuțeală. Ca îl chemă înapoi, și în același timp, înainte spre el. În locul unde se întâlniră, nu mai puteau fi văzuți din bird. Barnabas, zise Ca, fără să-și poată învinge tremurul din glas. Voiam să-ți mai spun ceva. Observ cu ocazia asta că e tare prost aranjat așa, ca să fiu silit să aștept venirea ta întâmplătoare, de câte ori am nevoie să comunic cu castelul. Dacă n-aș fi dat de tine acum, din întâmplare, tu se vede că ai aripi, credeam că mai ești în casă. Cine știe cât ar fi trebuit să aștept până să apari din nou? Ai putea să-l rogi pe șef, zise Barnabas, să vin la date fixe pe care să le stabilești tu. Nici asta n-ar fi de ajuns, zise ca: Pot să n-am nimic de transmis, timp de un an de zile, și poate tocmai un sfert de oră după plecarea ta să intervină ceva ce nu sufera amânare. Să-l anunț, va să zică pe șef, zise Barnabas, că trebuie să se stabilească o altă legătură între el și tine decât prin mine. Nu, nu, zise ca, nici de cum. Am pomenit chestiunea asta doar așa, întreagăt. Vezi bine că te-am mai ajuns din urmă de data asta, din fericire. Să ne întoarcem oare la birt, întrebă Barnabas, ca să-mi poți încredința acolo noua comunicare? Și făcum un pas spre casă. Nu, Barnabas, zise ca, nu e necesar. Te însoțesc o bucată de drum. De ce nu vrei să ne întoarcem la Bilt? Întrebă Barnabas. Acolo mă deranjează lumea, zise ca. Ai văzut și tu ce înfigăreți sunt țăranii. Putem să ne ducem în camera ta, propuse Barnabas. E camera servitoarelor, răspunse ca, murdară și cu miros greu. Voiam să vin puțin cu tine, ca să nu stau acolo. Numai că, adăugă ca... Pentru ca să-i învingă definitiv șovăiala, trebuie să mă lași să te iau de braț, fiindcă tu umbli mai sigur. Și ca își cu brațul pe suba lui. Era întuneric beznă. Ca nu-i vedea fața, iar trupul doar vag, așa încât îi căutase brațul o bucată de vreme până-l nimeri. mesajul în fața lui. Ca, în cuvință și Barnabas repetă totul cuvânt cu cuvânt. Apoi se sculă să-și a rămas bun.